125-ci məzmur Ziyarət nəğməsi Rəbbə güvənənlər Siyon dağı kimi sarsılmaz, əbədi qalar. Dağlar Yerüsəlimi dövrəyə aldığı kimi, Rəbb də indidən sonsuza dək xalqının ətrafındadır. Salihlərin payı üstündə şər insanların dəyənəyi hökum sürə bilməz. Yoxsa salihlər də şərə əl atardı Ya Rəb, xeyrxahlara, ürəyi düz olan insanlara xeyrxahlıq et Rəb əyri yola dönənləri aparacaq, onları hər iş görənlərlə bir yerə qoyacaq İsrailin üzərinə sülh olsun